In alhamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdi lahud fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ne zneruar. Vazdo muzin ghir ne simitona. Ne tema ne tezries. Son do flasme lein Allah madhruar. Për një adhurim të bukur, një adhurim delikat, një adhurim të cilin nuk e shikon kush përveç Allahut Subhanu Atala Dhe kjo e adhurim që vetë El Mura Kabah El Mura Kabah në gjuhë në arabe do të thotë vëzhgim ose ndjenje vëzhgimit Edhe koptimje është që besimtari tadhuri allahun dhe të bindet urdhrave të tij duke e ndjer që allah subhanahu wa taala e vzhgjon ata. Këtu është thelbi i besimit. Dhe kulmi i besimit. Dhe gjada më lart e besimit ose ndryshe siç e ka thuar profeti sallallahu alaihi wasallam grada e ihsanit. E bamirsisë. Ka thënë Ibnul Qayyim në librëve vetme dair ju salikin Në shpjegimin e kësaj fjale, që të thameshë El Muraqabe, thot El Muraqabe, dhëtë thot Dia e përhershme E njeriut, dhe sigurie E ti, që Allah Subhanu e Ta'ale shikonët Kura i është për para Njerëze, apo është i fshehur Shikon të jashmën e ti dhe brendshmën e ti Thot, vazhdimësi E kësaj dia, kësaj sigurie, kjo është E që quatë El Muraqabe Edhe jo rridh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 A i nuk ka arritur në fillimet e hapave të rrugës e drejt E jo më tjetë për e tyre që kanë arritur mezin Apo për e tyre që kanë arritur fundin e rrugës Paset të të të minë në kajim Ka rëndë dëkort të gjithë ndjekësit e rrugës Dë vërtet mëna ta cilët interesohen për qështë e në zemër e tyre Që ndjenja e vëzhgimit Mëta ndje që allohës u anëtarit vëzhgon Në vetëmi është shkak Që e ruan njeri unë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 El Raqib bi-s-sami' bi-s-basir ka ka lidh me emrin Allahu subhanahu wa ta'ala El al Hafidh. El Hafidh thu do ruay te se, ai si cili i ruan njerëzit, të gjitha veprat e tij, fjalët e tij, edhe ja tregon ato ditën e gjykimit për të llogaritur atë. El al Alim, i dituri, El Sami', El Basir, dëgjuesi, shikuesi. Kush e njeh vëllai Allahun me këto emra dhe punon pas tyre, ai person ka arritur gradën e ndjenjes së vëzhgimit ose siç si quhet ndryshe në arabisht El Muraqaba ndër kjo është një gradë e lartë, të cilën e ka treguar profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin e Xhibrilit alaihi salam ku thotë, ë, ku ka figurë Ihsanin dhe ka, thën, Ihsan dhe thot, ka Rajjebi, thot, thënë, Ihsani është ta adurosh Allahun sikur ti e shikon atë. Do thotë, ka treguar me Xhëbi thotë domethënë që njeriu ta adurojë Allahun në mëdhuar në këtë lloj gjendje, duke duke e përfituar afërsinë në Allah subhanu te ala edhe duke përfituar që njeriu është përpara Allahut e madhëruar, edhe po i duket sikur po shikon Allah subhanu te ala ose po e shikon atë me zemrën e tij dhe me dritën e besimit të tij. Edhe kjo ndjenj nxit tek njeriu frikën, madhërimin, respektin ndaj Allahut subhanu te ala, edhe siç tregon një transmetim të Buharires, profeti al sallallahu alajim ka thënë në shpjegimin e ihsanit ka thënë ta kesh frik Allahun sikur ti po e shikon atë. Edhe kjo do thotë që njeriu të kryejë adhurimin në formën më të kulluar dhe më të mirë, ai do përpiqet që ta rregullojë atë të plotsoje të, të sa më shumë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i kakhshilluar një numër shokësh të tij me këtë porosi, do të thonë porosin që të arrinj këto lide gradë gradën e hasan ose adhurimin e muraqabes.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 Transmetohet në në saju dhe tjerë Jedeshtu transmetohet nga zejb në arkam Se profetës së ne më ka thënë Por nuk është shumë e saktë Por nuk është shumë e saktë Kjo e fjallë e zejb në arkamit Që ka thënë Bëhu si kur ti e shikon Allah në më dhuruar Dhe më thënë A dhuruar Allah Si kur ti e shikon Allah në suhanetare Dhe nëse ti nuk e shikon në të A i të shikon ty Këte transmetohet në jedeshtu e të tabarani Jedeshtu të sh e ditë të transmetuar dhe në forma të tjera nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Ses si tregon një hadith që e shpyetur profeti sallallahu alajhi wasallam për njeriu i cili e zbulon auretin në vetmi. Ai thotë për ullul sallallahu allah subhanahu wa taala e meriton më shumë që të kiejë turp. Qoftë Allah subhanahu wa taala e meriton më shumë që të kiejë turp. Që do thotë që njeriu pa arsye nuk e zbulon auretin e tij dhe kohë vetëm vet, vetmuar, por arsye sepse Allah subhanahu wa taala e shikon, edhe Ndjenja e vëshgimi dhe shikimi të shë ajo që e nëzit njëri unë që të ambulloj e uraten e ti Gjithëshu të rëgohet që uruajmë në Zuber Cili ka qënë për i tabinve Thot e takoj abdullajmë në Omeri në Tawaf Edhe gjatë Tawaf i thot i kërkova vajzën e ti për nuse Thot në Tawaf Uruajmë në Zuberi Edhe i thot nuk të vej u përgjigje Dersa pasaj thot në takoj në Medine Edhe më kërkoi falje, tha më bëj Allahu, unë nuk thej përgjigje, tha, por tha, ne ishëm në ishim në ta'afta dhe un tha, ishte duke u përfituar sikur po shikojë Allahun përpara meje. Në tawf. Ti thot Abdullah ibn Umej mendon paq subhanallahu ta dhursh Allahu te gjendje sikur ti po e shikon atë. Dhe ky është domthon Abdullah ibn Umej i cili e shpreh këtë gjëje në këto dhe forme të qartë, por Orwen dhe Yusufikoet pse ai nuk e përgjigj dhe pse nuk i dha gjevap për një prej çështeve të dënyas sepse ai në atë moment ishte duke takuar Allahu subhanahu wa taala duke folur me Allahun e nderuar dhe e ndjente që Allahu subhanahu wa taala e ndjen e ndjente sikur Allahu subhanahu wa taala ishte para te. Mi pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam në një ditë në hadith thotë, "Dhe nëse ti nuk e shikon atë, ai të shikon ty." Edhe dietarët u kanë treguar dy lloj shfigimesh ose dy lloji domethënë përgjigjesh për kuptimin e, këti, e kësaj pjese të hadithit. Edhe thonë e para është që njëri u shërëdhruar që të ndjej që Allah s'panët tale po e shikonëtë gjatë adhurimit të ti edhe të ndjej a fërsinë të ti ajsa ti duket si kur po e shikonë dhe nësa i e ka të vështirë këto dhe grade atëhere le, le të ndihmoj vetën e ti për të arritur këto dhe grade me besimin e ti që ka që Allah i madhurur e shikonë në më dhe nëse ti nuk ka rindo të gradën që të adhurur që Allah s'i kur po e shikonë ti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 Edhe graja e dytë, e cila është i njeriu të tashikoj gjithmonë Allahun e mëdhuruar përpara tij me zemrën e tij ose me dritën e imanit të tij. Do të thë di disa dietar kanë thënë, kjo është një ngjashmëri përfatisë, thon hadithi është një lloj shenjeje që tregon se kush nuk ka mundësi ta adhurojë Allahun sikur po e shikon atë, le ta adhurojë Allahun duke qenë i sigurt që Allahu po e shikon këtë, edhe let të ketë turp për shikimin e tij, siç kanë thënë ndonjësa njerëz quhen al-arifin, quhen ata që, që njihin Allahun. Fonti e frikallahu dhe mos e bëj Allahun shikuesin më pavlerër për ty. Fonti e frikallahu dhe mos e bëj Allahun shikuesin më pavlerër për ty. Për këtë qëllimi është që njeriu ku është vetmi a qryn junuf, sepse nuk e shikon kush. Po e shikon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Nëse kush është para njerëzve nuk e qryn junuf sepse ka tur për njerëzve. Domethënë në të vërtetë shikimi i Allahut për të njëri është më i pavlerë se shikimi i krijesave. Kjo do më thonë, në të të vërdet të regon të opësin e madhe të besimin që arrinjer ju. Ka thonë njësa për Selef dhe, kje frikë Allahun në bazë të pushtetit dhe fuqis që ka imbyty, dhe kje turë për Allahun në bazë të afërsis që ka i të kti. Një të shumë të regonë që një, një, një për i gravet dëvoqën të Selef dhe, dhe thotë, kush punonë,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 dhe duke qenë sigur që Allah, është i sigurt që Allahu subhanahu wa taala është pran ti, pran ti do më thonë me me mëshirën me me e tij, me dijen e tij, me dëgjimin e tij, dhe kur njeriu e përfiton të gjën punën e tij dhe punon me këtë atë që i quhet i sinqert në në punën e tij sepse në thomë njeriu atë nuk thot as mëta as zjatas, por ia dedikon punën e tij vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe grada e dytë është grada e që quhet e shikimit, që njeriu ta punojë punën sikur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 Dhe me këtë gjë e kanë shpjeguar edhe dijetarët kuptimin e fjalës Allahu subhanahu wa taala që thot ula hul mathalu al aala fi samawati wal ard itti shirhamul il ard qiddin tok. Kan për çëllim shembull i lartë qiddin tok. Domethënë shembulli i lartë qiddin tok, domethënë që e përfituron besimtari me zemrën e tij. Jo përfiturimin e xhenis Allahu subhanahu wa taala, por besimin që është në zemër e bën njeriu që ta adhurojë Allahun siku po e shikon atë dhe në të vërtetë drita e besimit i ti është ajo e cila shikon edhe jo syri i ti. Edhe ashtu disa kanë thënë që ky është kuptimi i fjalës Allahu Subhanallahu Teala që ka thënë Allahu nuru samawati wal ard. Allahu është drita e qeve të tokës, kanë thënë në zemrën e besimtarit. Edhe ashtu një hadith tjetër, profeti Sallallahu Alaihi dhe Selemu thotë: "Afdhulul iman an ta'lama ta anna Allahu ma'aka haith kunt." Thotë më mirë besim është të dish se Allahu është me ty kudo që të jesh.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 Edhe kjo kamer është, domethënë e kanë disa njerëz të cilët dëshirojnë din çfarë bën ditë mirë të këqja. Dhe ti nga turpi vetëm se ata po të filmojnë ty, domethënë nga turpi, të piqesh hir sa më i madh në veprimet tua në fjalët tua. Kjo është përpara krijesave. Po përpara kriusit, i cili i cili është kriusi i krijesave. Ëmërish njëri do të ketë më shumë turp. ë, se i tregojnë hadith. Që Allah subhanahu wa taala e pit be sintën e gjykimit i thot pse nuk e zbatoj urdhën tim, i thot O Allah, kisha tur për njerëzve. Dhe i thot Allah i mëdhuruar, unë e meritoj më shumë që të të turproj prej meje sesa prej krijesave të mia. Edhe ashtu në Kur'an, çështja e, domethënë, kjo ide, ideja e muraqëms, padurim muraqësh treguar në disa ajete. Dhe po sikosh në, në, në të gjitha jetët ku flitet për afërsinë në Allah ndërobëti, në të vërtetë Tërgohet një lëjnëzitje që besintarit të adhori Allah në më dhurur me ndjenjen e vëshgjimit. Për në edhe Allah së horan të alë thotë, Uaj dhe e se e lëke i ba, dhe anni fe inni që ribë, Kur të të pysin në ropë të mi për mua, unë jam afer. U gjibu dao të daj dhe daani për gjigje më lutje se lutë si të këra i më lutët mua. Tërgohet në Allah më dhurur në këta e thë që është afer, qi ta nxisë njeriu ta ndjejë këtë gjë me veten e tij dhe me besimin e tij që Allah subhanahu taala pran ti dhe i përgjith lutjes të tij. Dhe kjo është një lojë aforsie që ka lidhje me pranimin e lutjes. Gjithashtu Allah subhanahu taala ka thënë: "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dhe ai është me ju kudo që jeni. Këtë ka treguar në surën Al-Hadid, masi ka treguar që ndrimet i mbiarsh, që mos mendojnë njerëzit e vobekt që meqë Allah është mbiarsh, atë i biçësh larg nesh ka shprejë ma sësaj që me gjithës është mjarës, a i është pranjush, sepse në gjithë univers, si për malashtin e ti, është di shka te për e vogël, përfuqin e ti është di shka pavler, dëgjimi ti ka dëpërtuar në shdëgjë, shikimi ti ka dëpërtuar në shdëgjë, a i shikon, shikon, lëvizjen, e mendingon, së zez, po shkëmbit të zi në rësiren e natës, Shikon në vizin e saj, ma dje shikon edhe kozka dhe palësën e saj Dhe fuqie ti është e pa logaritëshme, dje ti është e pa logaritëshme Edhe i ka përfshirë me dje në ti është dhe gjithë Gjithë e krejse dhe ti edhe këtë gjithë të rgonë Allah i madhurun këto ajete Që besimtari të nëzitet Ma të këtyre argumenteve dhe këtyre njohurive Për Allahus për e tala Që ta adhururë Allah në madhuruar Dukë e ndjerë a fërsinë të ti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 ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامه pastai tregon atyre se çfar ka vepruar din gjykimit kjo eshte nje forsi e e cile tregon dien Allahu subhanahu teala per te vepron njeriu dhe kur njeriu di sigurt se Allahu i madhror e di çdo gjë që do të veproj njeriu edhe e shikon atë besimtari i vërtet në këtë lloj gjendi fillon edhe katur për Allahu subhanahu teala dhe kjo eshte një grad tepër i veçantë i cili normalisht kush arrin ka arritur xhairt madh tek Allahu subhanahu teala gjithashtu Allahu i madhror ka thënë O ma të kunu fi shanin, o ma të tuminu min Qur'anin, o la të ameluna min amelin, illa kunna alejkum shuhudën idhë të fjoduna fih. O ma ja azëbuan Rabbika min mithkali dharrëtin fil ardhe, o la fi sëmaë, o la adna min dhalik, o la ektar, illa fi kitabin mubin. Fëtë Allahë S.W.T. Dhe në gjëndi që jenë ju, dhe në gjëndi që jënë ju, dhe në gjëndi që në mirë që ju jë bëni, ne jënë i dëshmitarë kër ju e vëpronja taë. Dhe dhe shdo të rëmi që është në qi dhe në tokë, asme voglë se kjo dhe asme ma dhe vetëm se shkrujtë në indi vërë qartë. E gjithë kjo për të nëzitu njeri unë që i të ndjejnë në vetën e ti, këtë ndjejnë, ndjejnë në vëzhgjimit që Allah e shikon, e di gjendjen e ti të plotësisht që njeri unë mos të argotë nga rëbërija ti për cilë në ishtë kryuar dhe nga qëllimi ti për cilë në Allah së ponatale ka sen të jetë. Gjithashtu Allah s.a. thot, o nahnu akrabu i lej min hablil u rrit, ne imi mafërti së dëmari qafës. Gjithashtu ka tërgur Allah i madhuruar, thot, jes të khfuna minë nëse, vële jes të khfuna minë Allah, vë hua ma'ahum idhju bejituna ma la jarda minë alqawr. Thot, ata fshihen për njerëzë dhe nuk fshihen për Allahut. Thot, edha ish me ta, kura ta thurin fjallë të, të cilat nuk i dojë nuk i do Allahu subhanahu wa taala. Kështu është ky shembull i njeriu të keq, njeriu i si, cili nuk e ndjen afërsinë Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e ndjen që Allahu i mëdhurë vzhgon atë. Ai ruhet prej syrit njerëzve, nuk ruhet prej prej syrit Allahu subhanahu wa taala dhe për shikimin e tij. I lashë turu profetit sallallahu alaihi wasallam ka treguar për afërsinë Allahu mëdhur në shumë hadithe dhe për këtyre hadithe është hadithi që ka të le ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam Kur ndonjëherë për ju ngrihet dhe falet, ai në të vërtetë i lutet Zotit të tij dhe i flet Zotit të tij. Edhe Zoti i tij është ndërmjet tij dhe ndërmjet kiblës. Gjithashtu profeti sallam ka thënë në një transmetim tjetër se thotë Allahu subhanahu wa taala është përpara fytyrës së tij kur ai falet. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar e vendosë fetyrën e ti për pare fetyrën së robit e ti në namazin e ti për derë se kynë nuk këthehet me mendin e ti do më të anoj majtës apo djathës normalisht nuk du të kuptuar për këtyre hadithet dhe që Allah i madhuruar në në krisëve ti se nuk është tu qëlimi por tu qëlimi është që Allah i madhuruar edhe pse shën bjarëshin e ti kjo nuk do të thotë që a ishtë lërë krisëve ti Edhe pse është mbi arshin e ti mbi gjithë universin, ai është pran krishave të ti, me dijen e ti, me fuqinë e ti, me shikimin e ti, me dëgjimin e ti, me melajket e ti. Po ti thot diçka e bëvojë o bëhet. Me mëshirën e ti, me ndihmën e ti, ai është pran besimtarve.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 A i thot është më afer në njërit për jush se qafa e dhe vesti, nëmë që Allahu s'panë t'ala është pramë besimtarëve, kura të i luten, jo me qenin e ti, por me cilësit e ti që përmendëm në sipër. Jithashtu Allahu s'panë t'ala ka thënë hadithin kudësi, anëma abdi dhe dhe kërni o të harra ketë bish e fetahu. Thot, unë jam e robin tim, kura i më përkujton mua dhe lëvizin buzët e ti në përkujtimin tim. Jam e robin tim. Gjithashtu Allahu s.t. në thot në hadinën kutsi, Ena ma adhani abdi bi, O ana ma hajthu dhe kerani, Thot unë jam me mendimin e robit tim për mua. Në më thënë, qëfar mendimin të keqti për Allahu, dhe t'japë Allahu. Nëse ti ke mendimin e për Allahu, dhe t'japë Allahu mirë. Nëse ti ke mendimin e për Allahu, dhe t'japë Allahu mirë. Në më thënë, në të vërteti me mendimin të në t'keq, Ti dhe pasjurosh vetë të në problematika në vetë standhe. Edhe unë jam me t Nëse ai më përkujton mua në veten e tij, unë do ta përkujtoj atë në veten time. Nëse më përkujton mua në një grup, unë do ta përkujtoj atë në një grup më të mirë se ai. Edhe nëse ai afrohet tek afro unë dhe afro një pullëm, në afrohet tek unë afro një pullëm, unë do afro të afrohem tek ai një parakrah. Dhe nëse ai afrohet tek unë një parakrah, unë do të afrohem tek ai një pash. Edhe ai kërë, dhe nëse ai vjen tek unë duke ecur, unë do vij tek ai me vrap. Normalisht tu kuptimi i hadithit nuk është që, domethënë Allahu vjen me vrap me vërtetë, dhe nuk është këtë deformim i hadithit. Absen hadith thuhet, nëse vjen tek un afrohet tek un një pllëm ose nëse vjen tek un tekun duke ecur. Dhe dihet që besimtari nuk shkon tek Allah duke ecur, por shkon me një punë të mirë, me punën punën më të mirë. Ka disa raste janë që janë si puna e ofrimit një pllëm, afrohet nga avash. Ka, ka disa raste si afrohet një paraqan. Ka disa raste që afrohet tek Allah me shpesh sikur duke ecur. Ka disa raste sikur duke vëpruar ndjeriu për tek Allah me me punët e mira, në titë mira që bën. Prandaj Allah i mëdhura tregon nëse ti do afrohesh tek un me punë të mira unë më shumë do t'ofroj të kti me dashuri dhe me mshirinë time. Kërë që sjë nuk duhet kuptuar për këtyre argumentet që përmendoj që Allahu subhanahu taala është brenda krijesave të ti. Kjo nuk është saktë. Ma di kjo shumë qartë që, të që Allah, të ti, tij tij është shumë i qartë ti pretendosh atë besosh që Allahu është brenda krijesave të ti, sepse madhështia e ti është shumë herë më e madhe se krijesat e ti. Ma di profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar hadithin e saktë, që Allahu i madhëruar i mërzqi i dhe tokën ditë gjykimit dhe, dhe vendos ato mbi gishtat e ti. Dhe nuk lejohet të profiterim së si. Ma ti të tërgo një hadith jetë që Allah i madhurej mërë tokën dhe qijit në dorën e titës si kur se mërë ndonjë për jush një copës dvoke, vogël buke në dorën e ti. Qa janë universi për parë ma dhe shtisa Allah të zgja? E me gjithë dhe ta Allah, s'framet talen, është parë në robit ti, edhe për këtarë sëjë dhe më thënë në i përmëdhën të argumente që njëri u të ndi e afërsinë Allah të edhe pësa i është mjë arshë, d Me cinën e tij mbjar, nuk bien në kontrast me njëra tjetrën, përkundërzi ato tregojnë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala dhe dhe bujarinë e tij të madhe ndaj robërve të ti. tij. Thot Bekër el Muzeni, "Ku ka siti o birja dhemit, të të jdhën mundësia që ti të jesh i lirë, të shkosh në mihrab për të falur, të të jdhën dhe ujë sa herë dëshiron." Ty që qalloj mëdhuruar, nuk kanë dometë tënd dhe me ti për kthys. Nuk ka nevojë. Domthonjë që të të dhon mundsi për të falur, për të marrë dhës, që ti të falësh me Allahun sa herë duash. Dhe kush arrin që ta ndiejë këtë lloj ndjenje në përkujtimin e tij dhe në adhurimin e tij, atëherë ky person qetësohet me Allahun mëdhuruar edhe bezdiset për krijesave në mënyrë të domosdoshme. Kush arrin të ndejë gradë të tillë që ai e ndjen që kur A dhuron Allah Ndjen të i qet Edhe ndjen që Allahus Po e shikon në shdo sekon Ate jari nuk ka dëshitu Të, të përzidu me kërjesat Thot Thorib në jezit Kam lezuar Në një për i librave Që Isa a.s. I thot Shokve ti O havarijun Thot Folin i Allahut shum Edhe mos u flis Njërëzve shum Por flitu një atyre pak I tha në si të i flasim Allahut shum Tha Vëqohoni me të duke ju lutur ati dhe vëqohoni për, për, për t'i kërkuar Allah s.w.t. Alla. I dhe shu të trasmetohet nga një personit cili që të riah, thot, ka qëndë dërmet nesh një, një njeri cili falte zhdo dit dhe zhdo nat një mirë e kate. Dhe i sa, në më thënë një usmurën këmbët, edhe pasa i falte ullur një mirë e kate për të falë namazën e 100 dis dhe ul me drejtuar nga kibla dhe po thoshte jam çuditur me krijesat si janë qetësuar me diku tjetër për veçteje jam çuditur me krijesat si i kanë si i kanë ndryshuar zemrat e tyre me përkujtimin e diku tjetër për veçteje subhanallahu wallahi njerëz të, të cilët kanë jetuar në botë tjetër edhe pse jetonin në dhunja dhe ajo që mendon njeriu në këtë moment është Gjeqarë dhe që nga vjenë ne, vjen ne për vete tona në gjëndin që jetojmë nësot Më thënë, këtë, këtë fjalë që të rëgëmë vdejzët nuk e në kësegjerime Asë nuk e në gjërët të sesë kanë eksistuar Këto e në disë ndjenje që kanë buruar nga besimi i larë dhe nga ëmbrësia i malë që kanë djekta njëres ëmbrësit të cilën ne asë kemë përbuar edhe mi shumë larë kësa Lusë Allah në madhurë në dhërojeta Fot Abu Abu Sami, tha thyra një herë tek Muhammed ibn Nadhr al-Harithi, dhe e pa ashtu si si të mrzitur. Dhe i thash, sikur ti nuk nuk po e pëlqen do diçka më ardhur, ose që të vinë njerëz për të vizituar. Tha po. I tha, a nuk ndihesh ta i vetmuar dhe i mrzitur kur je vetëm? I tha, si ndihem i vetmuar kur un jam eh kur un jam me atë që më thot, un jam i afërt me atë që më kujton mua. Domthon si ti em uni vetmuar kur ne me Allahu nekoj qe Allahu me dhurou me thon, un jam me ty pordesin per kujton mua. Gjithashtu i than Malik nu miru miru walid, i cili i rinte ulur i vetmuar shpinën e tij thot, a nuk ndihesh i vetmuar qe po rri vetem? Sen ish vetmuar, domthon i mrziton me rad thot ai nuk nuk ndihet i vetmuar me Allahun askush. Domthon askush i cili njef Allahun subhaneteala. Gjithashtu transmetohet qe Habib Abu Muhammed rinte vetën shpinën e thoste. Ati personit të cili nuk i qëtësohet shpirtim e ty o Allah, kur mësë qëtësohet shpirti e tisët. Edhe i personit cili nuk qëtësohet, në më thëme a fërsin të ndë, a i kur mësë qëtësohet maskant. Gjithëshu të regojt një person që u shë gëzuan thot. Un e gjithë të rehatin e zemërstime, thot duke ndetur me atë që kanë kan dorë në vojën time, në më në më, më allonë sërën e tala i dhe që thotë muslim i ibnu jesar, nuk janë mbëltuar dhe nuk janë më thënë kënachur ata personet të cirit janë vequar me Allahun më ndëjnë gjëmët mirë se sa veqimi me të në më për të përkjtuar Allahun s.f. Dërse një, një adhru si i dhe qurshë muslim e lëabit, thosh të kësho. Sigur mos ishte namazin me gjëmat nuk do dilja nga dere e shpistime kur dhe sa të vdisja. Allah e që diqme. Thosh sigur mos ishte namazin me gjëmat Ndo të dini nga derës fëstime kur desa vdisja. Edhe sidomos, po the mundesh, sidomos në kohën e fitnave kur sa del për jashtë, shkon vetë fitme. Fitnë në një kohë që provojmë ka thën. Ka thën provojmë imsi ka lekë lisanek. Sot eh Oliya sa ukabeitu qobki ala khatiyatik. Sot ka bejuën tande. Të ndezj shtëpi e jotë, do të thotë që të ndezj shtëpi e jotë, do të thotë mos të duket në ngushhtëpi e jotë, do të më dalë se si po mrin shtëpi pot rishmin tonë i qetë edhe çaj për gjunafin tonë. Domethënë mos u përzihu me njerëz, përziher me njerëz domodin është smundje. Nuk e të ka treguarim e Kim, një prej smundjeve që shkatron zemrën e njëu është përziherja e tepërt me njerëzit. Thot gjithashtu ka thonë kë po një di person, musliman el-Habit thot, nuk e gjin ata që i bindën Allahu subhanallahu te në ikënësi në dynjë më të madhe dhe më të ëmbël se sa veçimi për të lutur Zotin e tyre dhe nuk mendoj se na hiret do ket në një kanëësi më të madhe dhe më shpërbim më të madh në zemrën e besimtarëve se sa shikimi i Allahut subhanuhu teala. I dheu treguat që Ibrahim ibn Adham ka thënë gradë më e lartë është i njëu të veçohet veçohet me Zotin e tij. Edhe të qetësohet zemra e tim të. Fot grada grada më larsh njeriu që qetçohet me të qetçohet zemra e tij me Allahun subhanu te ala, të qetësojnë gjymtyrët e tij. Ë a dhe mos shpresojm vetëm pse prej Zotit, prej prej Allahut subhanu te ala, edhe mos kesh frik vetëm se gjunafin tënd. Edhe ta të vendosësh dashurinë e tij në zemrën tënde, duke mos i dhënë përparësi asgjë tjetër përveç asaj që do ai subhanu te ala. Fot, nëse ti arrin të grad atë ti nuk shqetësohesh. A jeton tok apo jeton det, a jeton fush apo jeton mal? Sepse atëherë malli jo për takimin e Allahu subhanahu wa taala është më i madh. Është më i madh sesa etja që ka njeriu për ujin e ftohtë kur ai është i jetur. Gjithashtu ka thënë Fudaili. Lum për ato të cilët shqetësohen për njerëzve edhe që thonë me Allahu subhanahu wa taala. Kurse Ebu Suleiman një, një, një Prej Selevi që që shë Ebu Suleiman Tho është në kësho Mos më që të soft Allahu më askën tjetë përveshti Gjithashtu ma arrufë lë kërkhi Tho është të i thot një personi Më bështet ju Allahu Që Që Allahu i madhuruar tjetë Vetëm a i Të këjë cilit i drejtojsh Kurke një hal Dhe të këjë cilit i afrojsh Dhe kërkon për të qëtësi Gjithashtu dhe në nuni postë për shenjave të dashurisë së Allahut subhanahu wa taala është i njeriu të mos jetëcohet me takimin e askund tjetër për veçti. Më pas ta kur zemra që tëcohet te të dashuria e Allahut, kur zemra që tëcohet te të dashuria e Allahut subhanahu wa taala, atë që tëcohet me Allahun më, Allah më dhuroar, sepse Allahu është më i shtrirt dhe më i madhështor në zemrat e atyre që njohin atë, më i madhështor se gjithçdo gjë tjetër prandaj nuk mund të duan askund tjetër sa sa atë. Këto e në disa fjallët se levet të cilë të flasin për qështi në ndjenjës vëshgjimit allohës përnëtarë, në ndjenjës a fërsisti, asaj grade të cilë e qëtë al-murakabe, ose asaj cilë e qëtë ndrysh e grade e i hësanit. Dhe në të kundër të kësaj, është mos ndjenja që allohë po të shikon. Dhe kjo në të vërtet e shkak për shkatrimin e njëri ju në dy njadën ahiret, kur besimtari e humbet të ndjenja Nëse ti shikosh këtu është shkaku, më mbledhësore që ka treguar Allahu Kur'an, që mosbesimtaret janë shkatërruar. Sot Allahu më dhuron Kur'an për ta. O ma kuntum tasta tiruna e yashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala jiludukum wala kin dhannantum an Allah la ya'lamu katheeran mimma ta'malun. Wadhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum ardaakum fa asmahtum minal khasirin. Sot Allahu më dhuar ju, nuk mendo, ju thot mendonit, sot sot ju nuk mendonit që do dëshmonin këndër jush dëgjimi juaj, shikimi juaj dhe lëkurat tuaja. Por ju mënduat që Allah më dhurë nuk e di shumicën e punve që uvepranit. Dhe kjoj ishte mëndimi juaj që kishtë për zotin tuaj, ju shkatëroj juve dhe u bët për të humbërve në heret. Mëndimi edhe ndjenja që Allah nuk po e shikonë. Në më thënë, më largimi nga zemre i këtë jadhurimi, kështë që kur largot këtë jadhurimi nga zemre një ju të shkatronë një rime. Por fillon njeriu dhe ndjen vëzhgimin e krijesave. Se njerzit po e shikojnë dhe për këtë shkak fillon të zbukurohet para krijesave dhe harron ligjit Allahut më dhëruar. Ai në, ish në të vërtetë i ka bërë ata më të vlefshëm syrin e tyre sesa sesa Allahu subhanahu wa taala. Është anomalish që është thelbi i shkatrimit të njerëzit. Edhe prandaj Allahu dhe ky është mendimi juaj që e shkatërroi juve. Humbja e ndjenjes se Allahu po vëzhgon dhe që Allahu e di gjendjen tënde dhe di çfarë do të prosti në çdo moment. Më në të smetot nga Bdule Mësudi Radiallanu, thot U bashkuan njerë, u takuan njerë, në qabë, dy persona nga thëkifi dhe një nga kureishët Ose dy persona nga kureishët dhe një nga thëkifi Thot, barë që edhe të të tërë ishën të, të mëdhejnë, por kuptimi në zemërë të tërë të ishte të të të i vogël Thot, njerë për të tëre, si me ndoni, a e djona loa atë që i themin e? I tha tjetri, "Dëgjon atë, dëgjon kur ne flasim me zot lart dhe nuk na dëgjon kur flasim me zot ulët." Dhe i tha i tjetrit, "Nëse na dëgjon kur flasim me zot lart, atë na dëgjon edhe kur flasim me zot ulët." Dhe pas as zbrriti Allohu i madhruar këtë yetin që treguam mësipër, në cilin të cilin tregohet që shkaguën shkatrrimin e tyre ishte që ata menduan që Allohu i madhruar nuk i di shumicën e punëve të tyre dhe nuk i shikon dhe nuk është dëshmitar mbi ta. Edhe një poet ka thënë disa vargje shumë bukura për të çështë këtë çon. Ida ma khalautet dhehra jomen Fa la ta kul khalautu Wa la kin kul alejhe rakibu Wa la ta hseben në Allah Jagfalu saaten Wa la enna ma tukhfi alejhe ghibu Thot, kur ti të vetësho është në i dit Mos thuaj unën vetëm Por thuaj mi mua është një vëshguas Dhe mos mendo Se Allah është i shkujdesur Për ndonjë një moment Dhe mos mendo Se ajoj që është e fshet I fshihet ati I dhe shumë të rësmetohet se si Ibn al-Gjozi Ka të reguar me zinjë të rësmetimi nga Ebu Hamid al-Khaliqani Thot I thash ima Mahmedit O Ebu Abdullah Që me ndim ke për këto vjershët që flasim për dhe voçmërim, për gjenetim, për qëhnemin Më tha, si për shemull I thaj, si shëthon për shemull Edhe i të regu duvargje shumë bukre që kanë lidhe me këto temi Thot I dhe a kala li rabbi e mësë të hjetit ta asini O torfidhamba min xhalqiu bil'isyan t'atinni. I thot kurr më thot, un kujto kur në thot Zoti im, Zoti më thot mua Zoti im, a nuk e turplla qetim kundër shtove mua? E fsheh gjunaun prej krijesave të mia dhe më përpara mëi dolën me të, domun no, doën me gjunaf. Edhe i thot i Muhamedit më përsërit dhënj herë, e thot ja përsërita dhe pas ai thot fut në çminin e ti, e mbyllën deri filloi duke qarr thot më të madhe, edhe duke përsëritur vargjet dhe vërtet është vlejëza e njeriu kur nuk e vzhgon Allahu në vetmi atë kjo është shkaku i shkatrimit të tij kjo është shkaku i shkatrimit ti dhe kjo vjen nga që njeriu nuk e ndjen ndjenjën e fshkimit atë që quhet al muraqabe siç ka thënë Allahu më dhëruar ista funu minanasi wala istahfunu min Allah ata thot fshi për njerëz apo nuk fshi për i Allahu subhanahu wa taala domosdën nuk fshi për Allah me kuptimin që nuk i nuk ruhen për shikimin e Allahu por ruhen për, për shikimin e njerëzve ndërkohë që Allah është më i tah. Ku është grade e ihsanit, që ta shikosh se ta adhurosh Allahun sikur po shikon ose me paqafta ti je i sigurt që Allahu subhanahu taala po shikon. Ku jemi ne në krahasim e porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam që i ka thënë ibn Abbasit ittaqi la haythu ma kunt. Qiefrik Allah kudo që ti jesh. Kudo që ti jesh, domethënë kur ti jesh para njerëzave, kur ti jesh vetëm. Porosia profetike për cilën ka nëvojsh dhe njërë për nesh nëse besimtarje, ka frika lomë këtë që tjetë, a i ka përqen për i dhevoqme, ka për të rritë gradën dhe besimit, ka për të adhuruar lomë këtë loj e adhurimi, dhe ka përqen për njërë dhe dashër të Allahus. Qëfar reziku ka në këtë gjunafe të cilat njëri u i bënë në të në vetëmi? Një për i se lefve, e ka shtjeluar të problematike në gjunafe vetëmu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 të zinit i ke paspar që i ka qenë kapur për fe e më radh dhe ke pas që i ka devijuar. Edi mendon që si devijoi ka shpejtë këtu papritur me më radh, mos mendos se ka devijuar papritur. Përkundaz i shkaktar për këtë ka qenë se ai kur ka qenë i vetmuar bën të gjunafe dhe kundërshton të Allahun, edhe fshihe për gjunafe për para krijesave. Edhe këto gjunafe vetmuara u bën shkak që i devijoi dhe ti shfaq më prapë pse ti bën normal të shfaqet edhe për para krijesave dhe të devijojë edhe të të humbi nga rruga e vërtetë. Edhe selefut Allahu mëshirov thoshin, domethënë më tregonin që personi i cili bën gjunafe, dallohet që bën gjunafe vetëm vetmi, dallohet gjunave ti ti. të tij në fytyrën e tij. Normalisht këtu domun nuk nuk e lejohej as doku të gjykojë për këtë gjë. Ktu gjykonin selefut që kanë një njerëz devotshëm, njerëz te cili kishte dhuruar dritën e imanit dhe shikonin njeriu me me me, me syrin e imanit të tyre dhe dallonin kush ishte ai. Ndërsa sot kur ne jemi të gjithë gjimë gjunafe Normalisht ne shikojm njerin qe es me gjunafçar, sigurisht es me i mirë, dha aty qe es me i mirë, e shikojm se me gjunafçar. Edhe pse un po' them, qe ndenkon e seleve ka rast se njeriu nuk nuk diti vlerëson gjërat tamam. Për shembull tregohet qe Profeti Sallam shikoni një person dhe shok të ti, i ishte me shoktë e tij dhe ture, më më më i thotë atyre, çmendim keni për Filanin? I thon sahabët, ky për Filani, ky es njeriu i afruar te njerëzit, njerëzit e duan e afrojnë, po gjithse kërkon diçka o ja japin e Po qjesë kërkon marto diku e martojin e. Po qjesë domethënë ndërmjetson diku ai ja pa rën ndërmjetësim është një me vlerë të njerëzit. Pasti kalon i person tjetër, i thon po ky. Ah ky thotë ky është njerëj që nuk nuk intereson njerëj për të. Ky është njerëj që ja mbyllin gjithë derën. Po kërkoi diçka nuk e jep, po, nuk e jep njerëj. Po ndërmëson diku, nuk, nuk, nuk e ndërmëson kush. Po kërkon marto diku, nuk e mor nuk mor nuk e merr njerëj për gru, për për nuk jem njerëj grua, nuk e merr njerëj për burr. Tha Për Vitosin, epo po them që këj dyti është me mirë se i pari, si kur tishtë e gjithë bota, plot me këtë pari, me mirë se të gjithë të ashtë. Shqë që në malishtë, nuk, nuk lësot gjithëmon, nga pa me i ashme, por, ndodhë që disa njërës, gjunafet e tyre, o ashpaqe allohu, në zirje në fëtyrën e tyre. Pra ne ka thënë, abdojmë nabasi, radhjë allohën. Pune e mirë ka një dritë në fëtyrë, dhe ka dritë në zemër, dhe ka zgjerim në rizik, dhe ka fuqi në trup, dhe ka dashurinë në zemrat e krijesave. Dhe puna e keqe ka nxirë në fytyrë, ka errësirë në zemër, ka dobësinë në trup, ka mangësim në rizik, ka dhe urrëtin në zemrat e krijesave. Urrëti bëhet fjalë, bëhet fjalë urrënia e zemrës së krijesave janë njerëz de të devotshëm, ndërsa ignorantët normalisht ata janë ato ignorantë të cilët e duan të kodon dhe urrënin vërtetën. Kjo nuk vlerësohet mbashtyrë. Dhe së fundi, një e më rëzikshme e humbjës të këti adhurime, adhurime të ndjenjës vëshgimit, është kjo hadithi dhe përmandin tani. Kër njeri u humbet ndjenjë në ndjenjën e vëshgimit, kërra që Allah s'fana talë e shikon qofta e më vetëmi apo në së sëtë njerëzë, kjo të shonë të, të që e të bëjë gjunafe në vetëmi dhe, dhe të ruët për të rëtërën sëtë njerëzë në kur ta bëj të gje përfundimi ti është ky që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithën e Thawbani radhiyallahu anhu ku thot profeti sallallahu alajhi wasallam un di disa njerëz në momentin tim që do vinit në gjykimin me sevapet si malet e Tihamit në Bardhsi. Atë i bën Allahu subhanahu wa taala ato pluhur. I bën Allahu, më them këto, këto punët ty e tyre më janë si malet e larta, i bën pluhur. I thonë dërguar Allahun ne për shkujin e këta Kushe në të njerës, në e shfaqë në një gjendjën e ty është të dim, se mosimi për ty e dhe nuk e dim, dhe nuk e kuptëm. I tha, ata janë lezit tuaj, janë prej lëkurës tuaj, dhe më të më të një ratë sa juaj. Edhe fale dhe namaz nate, thëtës. Por ata dhëtë kurveqohen, i shkelin kufit e Allahus. Por ata dhëtë kurveqohen, kur në kërën në vetëmi, ata i kryin qënafet, dhe i shkelin kufit e Allahus. S.T.A ka di transmetonin Ibn Mazhish hadithin saktë nga Saudia e Tarat. Këto hadith tregon rrezikun e madh që kanë gjunafet. Domthon një person i cili i bën gjunafet në vetmi dhe jo para njerëzve, ato se vabe që bën e para njerëzve i fshin Allahut din gjykimit dhe i bën ato pluhur dhe shkaku është sepse ai nuk e ndjeu afërsinë me Allahut, nuk e ndjeu që Allahu subhanallahu te vëzhgonte, nuk e pa kë nuk, nuk e pa ti frikëma dashtin Allahut për këtë arsye dhe Allahu i mëdhuruar e bënë ati ato punët e mire pluhur, lusë Allah në madhëruar në adhëruaj gradën e hësanit, lusë Allah në madhëruaj në adhëruaj në mundësoj në më mirësin e ti dhe më shirën e ti, gradën e murakabës, në në bëjë për i besimtarëve të vërtetë, Allah o shmëleve më njërët gjithve. Dhe në që më simë më më më rojë, kanë gjerë dhe pako, në flasë shkurtim ishë për një qështje, Hmm? Dhe flatë shkërtimish për një qështje Për e, që ka lidhe me temën e kaluar Nësot një vënda musliman Nësot një material Rëth tre më të faqe Në rëth në kaluar dhe mështë që dini Shumë një folën për qështje në tokës Që toka nuk lëvis Dhe të reguam dhe më thë në argumente nga Qurani Nga suneti, nga i gjmahu i umetit dhe islam Të reguam argumente gjithashtu nga realiteti treguam gjithashtu edhe fjalë shkencëtarëve çka kanë thënë për këtë çështje më radhë. Domethënë mbështetem atë me çdo gjë të mundshme, me argumente të qarta, afëtare, të cilat domethënë nuk dyshoni një person i cili dëshiron në të vërtetë të vërtetën me sinqeritet i sinqert në vetes tij ndaj Allahut subhanetuela. Por normalisht gjithë njerëzit nuk kanë gjithë soi. Ka për dy që pranojnë vërtetën, ka për dy që nuk e pranojnë. Edhe mua sot më solli një vëlla musliman, disa fletushka në të cilat këtu tregoka domoshi ide që toka rrotullohet. Dhe un i lexova ato gjitha dhe mund të jap zgjidhje për yush, megjithëse në arabisht tu të tregoj ideën e përgjithshme, këtu domethën rradh pa u vuar re që ky person që ka shkruar këto këty është domoshi nuk është shqiptar, është arab. Ky që ka shkruar këto domoshi nuk ka dieni fetare. Beshtim e panjohur para, e dyta ai ka përmendur këtu gjithsej vetëm dy argumente me an të cilave i mbështet idenë që toka toka rrotullohet. Argumenti i parë është ajeti ku arnon në sonemel, të cilin ne e shpjeguam më sipër. Ne e shpjeguam më në mësimin e kaluar dhe treguam që ajeti flet për ditën e gjykimit. Dhe treguam gjithashtu që të gjithë selefat e kanë shpjeguar ajetin duke thënë që ky ajet flet për ditën e gjykimit dhe vetë konteksti i ajetit për këtë flet. Kurse këtu, ky hedh poshtë logjikën, thotë, "Jo, ajeti thotë se fletin gjykimit, këtu prap shpreh diçka tjetër." Domethënë, në të vërtetë bie sipas idestit që selefat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 për të cilët ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk bashkohet umat i humbje. Kurse këta me këtë lloj dësh po i thonë muslimanëve që sahabët e paskën kuptuar gabim ajetin kuranor, se kjo është një humbje e qartë, një nga dy është i humbur, ose këta, ose sahabët. Edhe ne e themi që sigurisht është humuri tanë këta. E pare, dyta, më parë, e dyta. Argumenti i dytë është që po më kishte përmendë një hadith këy, që u bë të kë, parë po të dy këta ditë dhe kërkova këta ditë. Dhe mbas kërkimit të shumtë që bura për këtë hadith, u rezultoi që ky hadith nuk, nuk ekziston te gjikundi. Më sa vura re vetëm nuk e gjetë te gjikundi këtë hadith. Dhe ë, më të dieni intimë domodin që kam pakot për të çështjen e hadithit, them që ky hadith është ose shumë i dobët ose gënjeshtrë. Thotë haditha të ka hadith, pasur transmetuar Bujhak al-Hamadani, një person i panjohur kush që Bujhak al-Hamadani, personi pa i panjohur fare. Edan thotë sigurisht thoka domodin që Allah i mëdhur që profet sallallahu alajhi wasallam ka thënë që di që dielli nuk lëviz ka, fton. Edhe thot perëndon për një popull dhe lind për një popull, perëndon për një popull dhe lind për një popull dhe një popull von perëndon një popull fond lind, edhe për kësaj kanë kuptuar këta domethënë që që tokosha që lëvizë jo dielli. Nëse domethënë ka hadith po ta shikosh vënde nuk ka lidhje me temën e rëndësishme, ai nuk është hadith, fton. Në përto do të gjë do ta vërtetojnë që është hadith. Por kundrazi ai domethënë është një hadith i sinusë gjithë gjikundit, ashi në Shqipëri, as, as dietarë të tjerë, hadithit që kanë folur më parëshëm selevot nuk ekziston në ky hadith fare. Allahu subhane ve dhe ngash nga marr këtu që pretenduohet, edhe një ide tetë të, të rrezikshme që vura re këtu un. Dhe kjo është ide që këta më të vërtetë e mbështesin. Kur flisë të të ku për çështjen e diellit, që thoshte dielli lviz. Ço thoshte? Ai dikur nënsuan nënsuan Yasin, të cilën e shpjegova, ne treguam që ai dikur nënnor për çfarë flet? për lvizjen e diellit që bën rreth tokës. Ky dukun e thaq ngajeti nga thotë, "Ush Shamsu te jiri mustaqarrun laha." Dielli vrapon për në vendin e ndryshimin e tij. Domthonë, vendi ku bën psejthë dhallahu subhanuhu te vazhdon psejthë lind përsëri. Domthonë, rruga e thjesht nga lindja perëndim është shumë e rrap, merr leje për lind për të përsëri më rradh. Dhe sa di momenti ti thuhet ktheuën ka ardhur dhe lind nga perëndimi, siç qartë në hadithat të Buhariut u Muslimit. Kurse ky thosë shoh thoshe thoshe kjo është ajo mrekullia e Kuranit, qeunë mrekullitë këty që Allah i m'dhuroi u drejtoreve sahabve me një lloj forme që ata kuptojnë diçka, kuptojnë kuptojnë, kuptojnë diçka për ajët, por ajët kanë kuptimin tjetër jo atë që kuptojnë ata. Kupton? E para, edhe e dyta, nga që sahabët nuk kishin këtë lloj gjinish që kemi ne sot, nuk kishin këtë dinjë që kemi ne sot për këtë arsye dhe Allah i m'dhurou u drejtoreve në një lloj forme që ata kuptojnë diçka, edhe tinë të kënaqejmë atë që kuptojnë. Por në të vërtetë, të vërtetë do të kuptonë më mbarë. Do kuptonë edhe që kanë më mbarë aty. Tamëm si çështoja e sharit. Rruga e seleve ishte më sigurt, kurse rruga jonë më ditur dhe më si, dhe dhe, dhe më e precize. Tamëm humbi i qartë. Thush për sahabën e kuptonë ai në Kur'anor, derisa erë do të ta mbapshni të dhe kjo treguohet këtu në këto fletat. Kto mund t'i jap çdo kujt për ish fotokopjoj. Shikoj humbin e qartë që treguohet këtu, që akuzohen selefët tan që ata nuk pasën kuptuar Kur'anin, dhe vëllaj e them kjo është hapje e portës humqës, dhe është hap tashmaja, ta që është hapur me gjithë e kanatët, kuptonë dhe kanë hyrë, lëllë humqështë i njerës, po s'poj kuptonë njerës dhe në dhe gjeje, të pretendoj që se levët nuk njivë njiv në Kur'anin, edhe në Kur'an, Allah i që ka dërituar se levëve dhe sahabëve, ishtë dërituar me disa fjallë që ata si kuptojnë, Gabi mes pas ka thën atë i pas ka thën profetit sallallahu alejhi wasallam nazele bi ruhul amin ala qalbika litakuna min al munzirin bi lisan arabin mubin. Do takash do ta sjell ty shpirti i shpirti besnik mbi zemrën tënde që ti të jesh para lajmërues me një gjuhë arabe të qartë. Sepse kjo është e qartë, ti thua njerëzve ti që diell rrotullor të tokës E pas sa di thosh që po Allahu s'ka pas për qëllim, po ka thonë të njerëzve që ata s'e kuptojnë këtë gjë dhe për për mos më smilën, bush, se një i lëm bosh, se kishin nevojë mbrojtje, sikur ti thos, domethënë njerëz që ti kupton këtë po s'ka për qëllim që të ta. Tamë se shtojnë grupet e humbura. Kur thotë Arrahmanu Al-Arshistawa, mëshirues mbi arshën e tij, që Allahu ka thonë këtë lloj gjëje, po s'ka pas për qëllim të ka pas për qëllim diçka tjetër, por u ka thonë këtë lloj gjëje për, për spërvuar, të mbrojtur, për të sfuruar, gjatë ta kërkojnë kuptimin e dytë me kokën e tyre. Ta ta jetë filozofët dhe të dhe tek Zojt e filozofëve, edhe bishat e filozofëve do gjënë tek ata përgjigjen e kuptimit të Kur'anit. Dhe kjo më vërtet do të thonë që është një lloj humbje e qartë. Dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe kjo po ta shikosh në librat e tyre, është shumë e njohur. Un kam parë një person bretëry që ka shumë libra në shqip. Edhe dhe thoshte këto në formë të qartë, thoshte pa pau dridh çerpik u fare. Librëve thoshte, nuk e dinin sahabët edhe gjë e dikur. Domthon, këta e përfitrojnë që sahabë ka qenë njërëz gjahila dhe nuk e koptoni Korani fare edhe asu në edhi përfitosene dherë sa erdhen bashko si tanë pas 4 metë vjetësh për du të reguar njërëz e shfarë koptim ka Korani pas 4 metë qekush pas 4 metë qekush për du të reguar njërëzve koptimin e Koranit kjo është dhe më thënë është fatkejsi kjo është humbje e qartë dhe kjo loj humbje nuk ka asin loj dalimi nga humbja e sharive ska asojdalim ky është kjo është humje në metodologjinë e të kuptuarit Kur'anit dhe Sunetit. Që, që përse për sa i përket çështjes tokës, o vëllezër, nuk është një çështje toke kësse këta, ata e përfituojnë se kjo është çështje luksi. Kjo është çështje vendimtare sepse këtu fillon njeriu pasaj, ose do hecim argumento Kur'an dhe, dhe Sunetit të qarta, ose përndryshe do devijojë do bëjse punë këtyr të cilët thon se selefët nuk e kuptuan kurën dhe Sunetin nuk është thyesh një çështje, por në problematika këtyre që ata kanë menduar që kjo është një çështje dhe mborën me kaq. Dhe mund të vuzni një busjeshe ambildin, ësht, një qërst, e ta mbyllin sikur kjo është një çështje e mbaruar, kemi serioz për kohë dhe pse s'e ka serioz kush për këtyre asnjëherë çështje në të vërtetë me argumente. Edhe pse u kemi kërkuar kanës, argumente gjithmonë s'kanë sill argumente partitë që pretendojnë. Edhe pse argumentet e tyre sipasues nëmël në të në vërtetë janë argumente sepse të dietarët bashkohorë kanë thënë që kush i përdor këto argumente s'mësohet nëmël. Por treguar që toka rrotullohet ai quhet deformues argumenteve të Allahut. Që deformues, kjo fjalë deformimi është falëron, thush për një person që këto deformon argumentet e Allahut, kjo është secil çfutve. Kjo është secil çfutve, tek katër komisione për hersh më shë u themi të tjerë me radhë. Kjo çështje domethënë një çështje e madhe, nuk është shaka. Megjithëse disa njerëz e marrin shaka, dhe ne u themi, siç ka thënë Allahu në Kur'an, innehu la qawlun fasl, wama huwa bilhazl. Ai është fjalë që ndan vërtet nga koda, nuk është tallje. Nuk është shaka, nuk mund ka me Për zejo ka të kalojmë i buzëshëshje. Përkundër se jo ka përgjigje të mjaftueshme dhënë, sepse këtu ndal metodologjie e të kuptuar të Kur'anit dhe Sunetit. A do ta kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin ashtu siç na e tregojnë qafirat, duke pretenduar se sahabët kanë qenë xahila, apo do vë kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin ashtu siç kanë kuptuar sahabët dhe tabiinat, edhe pse kuptimi i tyre bie në kundërshtim me disa qafira disa dhe disa njerëz të humbur të cilët nuk kanë besuar kur Zot? prandaj kjo është çështë vetëdimtare. Edhe këto uo tregova nga që domun e kishin sjell, pasi dikush një një person vallë është problem me Xhenet. Ka folur në imejis për këtë çështje, edhe njerëz që kanë heshtur normalisht, nuk kanë diniet shumë për të gjë, të nesër i kanë sjellto fletët arabisht. Këto fletë marr nga një forum arab, në cilin ka folur një person i panjohur, ka marrë disa fjalë nga Zuglun në Xhari, dhe Zuglun në Xhari vet ka lexuar një libër ti që ka folur për këtë mrekullish kënsore. Ai ka diskutuar çështjen e shpjegimit të Kur'anit. Me domoshem shpjegimi që s'kanë gëstuar Konë Selef. Ësht poshtë që diretar kanë dy mendime saktas që lejoa. Domthonë, lukzugluon në xhari e lejon që ne ta shpjegojmë Kur'anin me shpjegime të cilës s'kanë gëstuar Konë Selef fare. Domthonë, lejohet sepse ti thuash selefët sepse asaj jo kuptimin këtyrë jetë Kur'anore, edhe paskan humbur në këtë kuptim, derisa erdhëm ne pas 14 shekujsh për të treguar të atë kuptimin e jetës. Dhe kjo është kundërshtimi i xhmau të modernitetit islam edhe posë pati, posë që kjo humbje, atër nuk kam pasaj humbi-humbje. Në bëjë qatë duar se jë gjithë më një uzuar. Kusë Allah në më dhuruar që në uzuar të e vërtet dhe në drejtoj në i hapë i sytë. Allah është më një gjithë.